Välkommen till lördagsintervju med SvebTV, jag heter Mikael Wilgert. Och idag ska vi tala om och ställa oss frågan, har Sverige stramat åt? Har vi EUs miniminivå och vad betyder det i så fall? Och med mig här i studion har jag Gunnar Sandelin, välkommen. Hej, tack, tack. Gunnar har blivit expert får man säga, på när det gäller den här frågan kring migrationen och siffror kring det. Och det är ett oerhört komplext område som vi kommer att förstå här. Du har jobbat som eh, journalist och reporter på SVT och TV4 under 80-talet och en bit in på 90-talet. Och du har arbetat också som författare tillsammans med eh, Karl-Olof Arnsberg som vi har sett här flera gånger tidigare i våra program. Så det är min fråga till dig Gunnar. Eh, har vi stramat åt? Nej det kan man inte säga. Det är bara en väldigt liten bemärkelse i sådana fall att Antalet asylansökningar har gått ner och vi har beviljat mindre i år än tidigare men ser du till helheten så är det inte någon åtstramning om vi tittar till exempel på de beviljade uppehållstillstånden som Sverige har givit i år så har vi beviljat uppehållstillstånd till tre Fyra gånger fler asylsökande den övriga norden tillsammans. Och det var ungefär samma proportioner förra året. Så ditt svar är egentligen att du ser inte någon stor åtstramning. Jag tänkte vi kunde titta på. Du har en bild här som visar utvecklingen några år tillbaka, eller ett antal år tillbaka. Och det är, från, det är staplar här som beskriver från 80-talet och framåt. Kan du berätta vad är det vi ser här? Ja, vi ser en sexdubbling utav beviljade uppehållstillstånd totalt sett. Alltså det här är alla kategorier av uppehållstillstånd. Det är asylsökande, deras anhöriga, det är arbetskraft utanför EU. Det är också en viss mindre del gäststudenter och några adopterade. Så att säga. Men du ser att det är en sexdubbling. Här. Vi hade i snitt per år 20 000 under 1980-talet som fick beviljat uppehållstillstånd. Och sen har det successivt stigit till det sexdubbla nu. Och Fortsätter det i samma marschtakt som vi haft i år så kommer vi säkert bevilja totalt sett 130 000 uppehållstillstånd i år. För den här bilden den visar ju alltså att om, om vi jämför med resten av 2010-talet så det är det ingen åtstramning utan det, vi kommer ha mer än 120 000 beviljade uppehållstillstånd i år. Totalt sett, ja. Mm. Så, och du, du nämnde här tidigare också... Om vi jämför då med övriga Norden ja. så har du en bild där också som, som visar läget. Mm. Här kan man se beviljade uppehållstillstånd och det är bara för asylsökande. Titta på förhållandet till de övriga nordiska länderna. De ligger ungefär i snitt på en tiondel beviljade uppehållstillstånd i asyl som vi har gjort. och det är, Så där har det varit under överskådlig tid. Alltså. Men 2017, det är väl den här perioden när man säger att vi har EUs miniminivå och det är och så vidare? Ja, man började snacka om det då under 2017 och det är, det, det är ju inte sant. Men va? EUs miniminivå, om vi, om vi bara jämför då med Norge mm. så hade vi 2017... Ja, nästan tio gånger så många. Hur kan man då tala om, nu är det inte inte i EU-land, jämfört med Danmark så har vi ju, det är bra mycket mer än tio gånger fler uppehållstillstånd 2017. Hur kan man tala om EUs miniminivå? Nej, nej det, det är absurt. Alltså, du kan ju bläddra fram till 2018 där så ser vi att vi fortfarande... Så den här bilden här, där är antalet uppehållstillstånd för 2018 fram till och med augusti. Ja, just då är det fram till och med september så är det ungefär 2000 till. Och det här är ju också någonting som svenska journalister inte är intresserade att berätta för allmänheten. Jag vet inte hur många debattartiklar jag har skrivit som jag har skickat in till de stora nyhetsredaktionerna, DN, Svenska Dagbladet GP, Aftonbladet Expressen och så. Där jag just har tagit upp det Vi kan ju börja med att titta på våra nordiska grannländer, för det ligger ju nära till Hans. Men de vill inte veta av det här. Jag, jag, det där vet redan folk om sig. Så får jag det tillbaka eller så var ingen motivering. Men de säger ju gång på gång talar de om, om åtstramning och EUs miniminivå. Nej men alltså det är en myt det här med åtstramning. Om man skjuter in sig bara på en enda liten grej då. Så att säga att vi har beviljat asyl åt mindre i år än vad vi har gjort tidigare. Men, men, men helhetsbilden säger ju någonting helt annat. Så det är en åtstramning jämfört med en fullständigt extrema situationer vi hade 2015. Ja, det ja, är just det. Men jämfört med resten av EU-länderna så kan man väl inte tala om EUs miniminivå? Nej, nej, nej. Vi, vi, och det, Jag menar, Danmark och, och Finland, de ligger väl inte på någon speciellt miniminivå de heller egentligen? Nej, det är klart de inte gör om du skulle börja jämföra med Ungern och du skulle börja jämföra med ja, Tjeckien och så vidare. Ja, det är ju länder också. Nej, men det här är en myt som man odlar nu och så har man journalisterna med sig på tåget som inte som inte går emot det och, och sen ska man beakta också att vi har enligt Migrationsverkets senaste prognos som de uppdaterade i slutet av augusti så har vi ju 120 000 ärenden som är asylrelaterade uppe i, upp i överinstanserna alltså i migrations... Så det finns en stor mängd ärenden som ligger ja. redan i pipeline men om vi väntar med den frågan det som kommer för mig här, då, det är ju, säger man här nu, att vi har haft 13 000 asylsökande som har fått uppehållstillstånd i år. Till och med augusti. Till och med där. augusti. Men asylsökande, hur, hur kommer de överhuvudtaget till Sverige? För de måste ju passera en massa andra länder på vägen hit. Allt det där är liksom, så att säga, precis som. Hela migrationspolitiken och statistiken och allting som jag sysslar med i tio år nu, det blir bara en kvicksand som man sjunker ner djupare. Att man skulle hålla sig till Dublinförordningen där man ska söka asyl i första landet har blivit överspelat. det, det, det här är ett polit... Men gränskontrollen, alltså vi säger ju att vi har gränskontrollen ute i Danmark. Vilken väg kommer de överhuvudtaget? Ja, men de kommer den vägen mestadels. Alltså, det finns inte så mycket annat att välja på. Men, men vi har ju inga fungerande gränskontroller överhuvudtaget. Ju, som jag uppfattar det hela tiden så har vi haft stickprov mer eller mindre. Men jag är in, ingen expert på det där. Så att men det är, det är ett mysterium här egentligen. Vi alltså... lever på att andra länder har bommat till gränserna. Alltså flödet har stoppats någon annanstans. Men vi har ju inte haft någon så att säga potent gränsbevakning av Sverige överhuvudtaget. Någon gång skulle jag vilja påstå, efter vad jag vet i alla fall. Men det, det är ju ändå ett mysterium. Alltså man säger ju nu att vi stängde gränserna eh, mot Danmark och, och det är gränspolisen. Vi gjorde ju en hel del eh, reportage kring gränspolisen. Men, men de här måste ju ha kommit in för de kommer ju inte via vid Östersjön eller en del Nej. kanske flyger hit direkt från... Ja, det gör de ju. Det gör, den vägen finns ju också. Men det var ju nyligen till och med som svensk mainstream media skrev att gränskontrollerna var obefintliga. Det var ju inte länge sen som det stod det där. Jag menar, mm. Men det här, är inte min, det här är inte mitt... Det är ett mysterium även för dig kan man säga. Det är ett mysterium för mig också och... Och jag menar Ett land som Sverige, som har lanserat sig som en humanitär stormakt under så många, många år va? och skickat de signalerna ut i världen, får nog leva med det ett bra tag. Alltså. Det är ju väldigt konstigt när vi ändå säger att, att vi har stängt gränserna. Och, och, och vi, det gråts ju nästan i tidningsartiklar över detta. Va? Men bevisligen så har vi då haft 13 000 som har fått asyl uppehållstillstånd i år. Eller är det sånt som, har, det kan väl inte vara sådana som har kommit före 2015. Nej, det kan det inte vara. Men det, det, det är klart att det ligger alltid lite i pipeline, så att säga. För det här är ju tillfällig uppehållstillstånd som de har fått. Då. Och det är med den här tillfälliga lagen. Och det betyder att när den lagen slutar gälla. Vad händer då? Förlängda uppehållstillstånd beviljas till nästan 100 procent. 94 procent hittills i år asylsökande som har fått förlängt. Så när man väl har kommit in den vägen och fått det tillfället, så är det oerhört stor chans att man får ett förlängt uppehållstillstånd. Och sen är det en massa sådana allmänt inför offentligheten: Du ska kunna försörja dina anhöriga och du ska göra det och det. Och sen vet man att det funkar inte så i praktiken. Det är ju det som är så. Det är ju det som är så svårt att ta till sig att det, det är ett spel för gallerierna så mycket. Jag har precis håll på och gjort en lång undersökning som jag skrivit en artikel av för det goda samhället den, den sajten. Där fick jag uppdrag att skriva om arbetskraftsinvandringen och den kan vi återkomma till. Men, men där är det också så att Migrationsverket och myndigheterna går ut och säger att du ska kunna försörja dina anhöriga. Och sen är det inte så i praktiken. Hamnar folk på obestånd i Sverige så tickar socialtjänsten in, alltså speciellt om du skulle ha barn. Ja, och har ingen ingenstans att bo så har väl kommunen en skyldighet att se till att du får någonstans att bo. Ja, nej men det är därför. Det, det, det, det är en officiell verklighet och en inofficiell verklighet. Så har jag fattat det i alla fall. Ja. Du har en bild till här som visar förhållandet mellan de som är asylsökande, uppehållstillstånd, invandrare och de som har arbetstillstånd. Vad är det vi ser här? Ja, det här är taget då från Migrationsverkets prognos. Den senaste från i slutet av augusti, den uppdaterades då och där ser man att de räknar med att bevilja uppehållstillstånd till 126 000 asylsökande, det finns en liten bilaga där de håller på att räkna på det där och det där är liksom ingen som har tagit upp va. Det, det, men man kan faktiskt hitta det där media plankar ju i princip Migrationsverkets pressmeddelande rakt av liksom, och så, så kommer det där inte upp. Och det är 126 000. Då, det har stigit i och med sen förra prognosen i med 8 9 000 i med gymnasielagen. Då, så att säga. Och sen så har du 116 000 anhöriga var den stora delen är anhöriga till asylsökande därför att i de där 133 000 uppehållstillstånden som, som prognostiseras till arbetsmarknadsinvandrare. Där räknar man in deras anhöriga i de där 133 000 därför de anhöriga får uppehållstillstånd när någon i familjen söker. Alla arbetsförare får det så att säga som är anhöriga och då när de kommer hit så får de båda, har de både arbetstillstånd och uppehållstillstånd och ska kunna jobba. Men det här är liksom ett sätt att visa i stora drag att vi står inför ett enormt inflöde av människor här. Alltså de närmaste ja, tre åren kan man säga. Den andra stapeln visar ju förlängda uppehållstillstånd, de som redan är här, och om man inkluderar de förlängningarna. De är uppe i nästan en halv miljon människor. Vad man inte vet är ju till exempel hur många som lever i skuggsamhällen också utanför det här. Va? Om du tittar på de här arbetskraftsinvandrarna: alltså de, det, det är väldigt få av dem som får permanenta uppehållstillstånd. Så vad händer när deras tillfälliga uppehållstillstånd går ut? Ja, det vet man inte. Jag pratar med Migrationsverket om det där de säger: Vi hoppas att de återvänder hem, och det tror vi också. En de del åker häster. Mm. Det gör de ju. Men, men hur många gör det inte? Vi har precis haft ett val ja. och det betyder att av de som röstade i det här valet så kan det visa sig att det är många hundratusen som är här och röstar i kommunalval mm. och som har varit här i tre år ja. och har rätt att rösta. Ja, så är det. Och, och ser vi tre år ytterligare framåt så har vi ytterligare många hundratusen som är här och röstar. Jo men vi, har, vi genomgår ju en dramatisk demografisk förändring och så här ser ju befolkningsförändringen ut. Då, så att när... Ja och det, då har vi en bild här, befolkningsförändringen 2000 till 2017. Ja då kan man se att nästan 900 000 personer utav ökningen, alltså det är ökningen i befolkningen, Eh, de utrikesfödda har ökat med 900 000 nästan under sedan till och med i slutet av förra året. Och är du född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar så är det nästan 300 000. Så att det är ungefär 1,2 miljoner där som har. Som har Ren utrikesbakgrund och sen så har du de som är födda i Sverige med en utrikesfödd och en inrikesfödd förälder som är 200 000 som har ökat. Men de som har minskat med mest är de som är direkt svenskättade, alltså som är födda i Sverige med två inrikesfödda föräldrar. Eh, eller svenskfödda föräldrar ska jag snarare säga. Så här ser, ju, här ser vi ju hur hela det här inflödet som startade riktigt på allvar med Reinfeldt 2006. Och som har pågått sedan dess mm. med en extrem topp 2015 då. Hur det påverkar hela demografin. Mm. Ja. Så att eh, om man knyter an just till, till eh, val, vad som händer när det gäller eh, våra väljare så kan man ju konstatera då att de som röstade i det senaste valet så, så kan det ju vara så att väldigt många av dem de har bara bott i Sverige ett fåtal år. I alla fall i kommunalvalen. Mm. Du har en ytterligare bild här som, som visar nettoinvandringen per födelseland. Vad är det vi ser här? Men där ser vi hur Sverige har förändrats med mer detaljerat i demografin. Alltså nettoinvandring är ju då invandring minus utvandring då ser vi vilka länder som har, som har vilka länder människor är födda i som har kommit till Sverige i väldigt stor utsträckning och då är ju Syrien i topp med nästan 100, ja, 157 000 står det där, någonting har just det drygt in, minus alltså utvandring men det är inte många Syrier som vandrar ut kan jag säga. Nej, men det här är hela 2000-talet så hela... Syrien är alltså dominerande. Nej, absolut. Mm. Och Sedan Irak har en framskjuten position där också. Polen är rörlig arbetskraft inom EU och det, det är ju ofta då har man ju uppehållsrätter och det är ju inte alltid det blir permanent uppehållstillstånd utan det är ju mer arbetsrelaterat. Somalia är fortfarande stort. Under den perioden har det kommit in många Somalier. Har det krig fortfarande där eller? Vad är läget? Nej, alltså det, ja, jag vill inte göra en säker, utrikespolitisk Nej. säkerhetsbedömning men liksom det är... Det finns ju fredade områden i alla de här länderna. Afghanistan, även i Syrien och, och Irak och så vidare. Så att, eh, det, ja men jag överlåter det till Migrationsverket för, för jag är som sagt inte expert på det. Men, mm. men det jag har läst så finns det fredade zoner i, i princip i samtliga de här länderna. Mm. Eritrea, Thailand, det är mycket, mycket gatukök och, och sådana saker. Iran i framskjutet. Tyskland är rörligt inom EU. Kina är, ligger på tredje plats i arbetskraftsinvandringen efter Thailand och Indien. Men, men Indien har inte klättrat upp så där. Så jag tror att många indier jobbar som it-tekniker och sen sticker de hem igen. Det intressanta är ju då att man ser att Sverige ligger på, på sista plats. Alltså de som är födda i Sverige. Media har ju länge odlat en myt om att. Den vanligaste gruppen som invandrar i svenska är försinkingen ungefär som är på väg hem. Va? Nu kan man säga att det stämmer ju inte om. Då tar man bort den här polen och så räknar man inte de som utvandrar. Och så får man en minus som ligger nästan närmare hundratusen under den där perioden. Nu kan man inte säga om man ska gå på bakgrund. Liksom man vet ju inte hur många som är födda i Sverige av utrikesfödda föräldrar. Men det är ändå en hänvisning. Detta med att utvandra. Och det är ju någonting som jag hör mer och mer från folk tycker jag. För det är ju rätt mycket människor som kontaktar mig i och med att de har läst vad jag skrivit och sådär. Mm. Och många ventilerar det att nej, men det är nog dags att dra nu. Mm. Ja, det är, det är mycket sådana diskussioner. Vi kommer faktiskt ha ett samtal med en person som just sitter med de planerna. Mm. Men samtidigt då, då blir ju de invandrare i ett annat land och, och får alla de frågeställningar som de här som invandrar till Sverige har. Ja Då skrattar PK-människorna och säger alltså, du som är mot invandring, du ska bli invandrare. Ja, själv. ja så att det, det, är ju, det, det är ju en speciell situation. Då. Men har du gjort någon, någon undersökning av vad det, vad det är för några som finns i den här utvandrarposten? Hur många av dem är sådana som, som äh, tycker att situationen i Sverige... Äh, vi pratar ju ibland om det här med white flight. Så att man tycker att situationen äh, med otrygghet och så ökar. och man ser framför sig ett scenario där, där äh, Sverige blir ett mindre attraktivt land. Men det där är intressant ur den... Synpunkten att det finns ju massor med, som man tycker nästan djugjungfruliga ju, områden att göra undersökningar på. Som man tycker att media skulle ha gjort, eller forskning skulle ha gjorts på. Det här är ju typiskt ett sådant område också där det inte har gjorts det. Mm. Inte vad jag vet i alla fall. Nej, för det är ju en bra fråga. Är detta med white flight, är det en ren myt och en, en, mm. en illusion eller är det någonting som faktiskt pågår? Sådana frågor verkar ju inte vara prioriterat inom forskning, sånt som överhuvudtaget har med de negativa konsekvenserna av massinvandringen och mångkulturen att göra. Det är ju ingenting man vräker pengar från staten över i olika forskningsprojekt direkt. Men är det någonting som handlar om att bekämpa främlingsfientlighet och rasism, ja då finns det hur mycket som helst i resurser. Mm. När det gäller just det med trygghet och så så du har du ett ytterligare diagram här som beskriver hur, ålders, hur det ser ut i olika åldrar och du har en en sammanställning här av utländsk bakgrund i för män mellan 15 och 44 år. Varför har du valt just den åldersgruppen? Därför att den är det mest brottsaktiva och den avgör ju liksom tryggheten på gator och torg. Va? Är det så rent, rent statistiskt ja, ja, rent så här, statistiskt våldsbrottslingar är ofta i den åldern ja, och det är oftast bro... män. Ja brottslighet är, det är inte så många 70-åringar som begår våldtäkter till exempel eller vad du vill va. Våldsbrottslighet är ju... Ligger ju inom det här området och Brå har ju också haft det här som en undersökningsgrupp. Så när man utvidgat åldern för att ut siffrorna men det är en annan sak. Det kan vi ta i De har ju tidigare haft den här åldersgruppen. Ja ja, just det, sen har man förlängt den tio år. Men det som är intressant att säga det här är Sveriges 25 största kommuner. Men då kan man ju se att i den här gruppen så så växer ju de i utländsk bakgrund väldigt starkt. I Stockholm var det 33 procent, 2002 nu är det 10 procent mer. I Malmö är de i majoritet och jag menar inte att slå ner på enstaka individer för, för den saken skull, utan det här är ju bara ett sätt att se hur demografin för, förändras i ett land va? Mm. I allt fler kommuner, det, det kan ju tittarna själva se här liksom, Södertälje 65%, Botkyrka 71, men det går allt mer och mer ifrån, det går åt det här hållet och gör man en prognos framöver så, så, är, ju, så är ju de männen Inom sin åldersgrupp så att säga. Det är det det handlar om. Alltså. Mm. Inom, så är de ju majoritet snart inom stor del av de svenska kommunerna. Om det fortsätter i samma takt så kommer vi inom ett, bara ett fåtal år så är det 50% även i, i Stockholm då, som ja, redan är i Malmö. Den som är intresserad av det kan gå in på Affes statistikblogg som han, den statistiken där har gjort... Över alla Sveriges 290 kommuner en, en prognos tio år fram i tiden och ha med det här. Så att det, det, det rekommenderar jag för statistikblogg så kan, ni, så kan ni se mer om det här. Det finns siffrorna för alla kommuner. Ja. Och även en prognos. Ja. Om utvecklingen är, om det går i tangentens riktning, men det kan man ju aldrig riktigt säga. Men menar, vad, ska, vad ska ändra det? Det, det är ju svårt att Om det verkligen med. vore en åtstramning. Då skulle det kanske inte bli som mm. den prognosen. Mm. Men det har vi ju visat här att det verkar inte vara någon åtstramning. Sen, sen finns det då just det här du säger med brottsaktiv ålder. Det låter ju illa. Va? Man kan ju, det är ju nästan lite. Eh, vad ska man säga? Det är svårt att säga till någon så här, Du är en brottsaktiv ålder För det behöver inte betyda att han är minsta Nej. brottslig Nej det handlar Men... ju inte om att skuldbelägga enskilda individer Det är bara att konstatera att kriminaliteten är högst Om man ska se någon befolkningsgrupp Med män i den åldern mm. Så här får faktiskt männen ta på sig En viss skuld Får man nästan säga då Att de står för de flesta brotten I den här åldersgruppen du, du har en bild till här som beskriver eh, utrikesfödda män mellan 15 och 44 år. Eh, varifrån de kommer? Ja, den är intressant så till vidare att den ger en väldigt eh, en snabb, intensiv bild av hur Sverige förändras tycker jag. Det är en jämförelse med 1970-2017. Vad som är intressant att se fördelningen inom den gruppen på de utrikesfödda man kan säga att Norden och och Asien, det är mest, Afrika Asien har bytt plats. Så att i den här gruppen så var det nästan 60% procent som var övriga nordbor 1970 va. Mm. <hör> Framförallt många finländare som nu har blivit äldre och som faktiskt dör. Och som försvinner ut och när de ersätts av en afrikan så blir det liksom ingenting annorlunda. Jag säger inte det här för diskriminerande tankar eller någonting. Jag bara säger att befolkningen förändras på det sättet att den gamla strukturen där det var mycket nordbor byts ut mot Afrika, Asien och det är väldigt mycket då Nordafrika och Mellanöstern där. Så att Sveriges population förändras väldigt mycket och i den här brottsaktiva gruppen så vet vi också att Vä Västasien och Afrika är, är överrepresenterade när det gäller brottslighet. Speciellt mm. de områdena är mer brottsliga. Än, än, där finns det mer högre brottsaktivitet än vad det finns när man kommer från Norden. Så det är också ett mått på, på samhällets trygghet. Mm. Men, och att säga det ytterligare en gång: att det handlar inte om en, att en skuldbelägga enskilda individer, utan man måste se strukturerna i stort sett, hur det funkar och hur det utvecklas. Mm. Ska man läsa den här bilden så att det här är antalet utrikesfödda män i den här åldersgruppen för hela Sverige? Som det är alla som bor här. Det är inte bara de som har invandrat under det här året eller Nej. så. Utan det, det skulle alltså vara så att av de som är utrikes idag i Sverige så är 60 procent, de som är utrikesfödda i den här åldersgruppen, så är 60 procent från Afrika och Asien. Just det. Så är det. det är väldigt mycket. Mm. Ja, visst. Det är så, och du kan vända på det och säga att, att de... Och de var 4 procent knappt eh, eh, 1970. Så av, av de som är utrikesfödda idag, så är det bara 4 procent i den här åldersgruppen som kommer från Norden. Ja, i den åldersgruppen av män, yes. Så är det. Mm. Så att det här är, jag tycker det är väldigt illustrativ när det gäller att visa hur Sverige förändras, på vilket sätt Sverige förändras mm. demografiskt. Ja, det är ju väldigt stor skillnad om, om man då jämför med att 1970 så var nästan 60 procent av utrikesfödda män de var från övriga Norden. Mm. Ja ehm, Så är det. Ehm, det här med arbetskraftsinvandring. Mm. Det finns ju en uppenbar risk när det gäller det. För man säger så här att du kan få arbetstillstånd om du har ett jobb. Eller hur? Det är, det är en förutsättning. Mm. Eller hur fungerar det? Vilka jo, det man söker om arbetstillstånd. Och tidigare innan den nya lagen kom 2009. Som, som Moderaterna och Miljöpartiet pushade och som gick igenom var ju att, att man inte skulle behöva få en statlig prövning av arbetsmarknadsmässiga skäl utan det var arbetsgivarna, det skulle ligga hos dem. Och eh, då fick vi ett väldigt starkt uppsving ut, av arbetskraft utanför EU EES som sökte sig hit. Det var också möjligt, det skulle också vara så, det skulle vara lättare, det var globalistiskt. Ja, det allting, ökar där. på det. Ja, och, och eh, tidigare har jag haft liksom fokuset på den rörliga arbetskraftsinvandringen inom EU så att säga, där man har fria gränser, den gäller ju svenska till andra länder också. Men man kan börja med att säga att idag så har svenska myndigheter ingen koll på den rörliga arbetskraftsinvandringen inom EU. Jag har pratat med, med Migrationsverket, med SCB, med Skattemyndigheten och så vidare. Man vet inte hur många som finns här, som, som, och bara det tycker jag är anmärkningsvärt. Tidigare statistik förde Migrationsverket eh, arbetstillstånd... Eh, nu behöver man ju inte nej, det. du utan, behöver inget tillstånd nej, om du kommer men, från en därför, och, därför har man ju land. slutat med det, så att säga. Och, och, och man tycker liksom att det här är ingenting som man statistik statistikföra längre. Men man, man statistikförde uppehållsrätter. Men eh, nu gör man inte det. Det finns ingen som gör det riktigt. av ja, på de som kommer hit av arbetsmarknadsmässiga skäl inom EU. Men de här övriga arbetskraftsinvandrarna som vi har nu, ungefär 30 000 per år och i år tror jag att det kommer bli 40 000. De, det är inklusive deras anhöriga för det går till så att de får ett arbetstillstånd om de får ett jobb här hos någon arbetsgivare och då får också automatiskt deras anhöriga arbetstillstånd och därmed uppehållstillstånd. Så de som har arbets till, som, som får uppehållstillstånd eh, för arbetskraftsinvandring det behöver inte betyda att de jobbar i Sverige utan äh, de kan vara anhöriga till någon ja, som just jobbar. Det. Hur många då, och, får en sån ta med sig då? Ja det tror jag inte finns några direkta gränser om man har en familj alltså, men grejen är att man ska kunna försörja dem och det är vad man säger va men där har vi också det med dubbla nu kontrollerar man det? Nej men det här vet, vet man inte i detalj. Alltså det, det har ju till och med socialdemokraterna reagerat på att man inte, att det finns en möjlighet, man måste stoppa det här, att man, att man blir bidragsberoende om man kommer hit utanför. Om man, om man ser så här då, att 40% procent av de här som får arbetstillstånd, det vill säga den primära personen i, i, i familjen som söker hit är outbildade. De är, de är helt outbildade. Sen har vi en tredjedel som är vad man kallar högutbildade. Då, så att säga. Eh, men eh, det, är ändå, det är ändå så att man, alltså man har pratat om att här kom, vi får massa varma händer i vården och, och eh, det, det, det här är människor som tar hand om oss. Alltså, det, jag räknade ut någonstans att det var 2 procent. Som kom in i vårdyrken direkt, alltså direkt omvårdande, sådana yrkesyror. Vad var det? 39 läkare eller någonting sånt av åtskilda tusen. Vi, vi räknar med. Av de arbetstillstånd som gavs. Alltså. Vi räknar alltså i år med kanske att det slutar på 40 000 inklusive anhöriga som får uppehållstillstånd av arbetsmarknadsmässiga skäl. Så det är en på tusen som är läkare då? Ja, jag kan inte säga exakt. Men, men, men därför man skiljer på arbetstillstånd och uppehållstillstånd när man räknar i statistiken på mig -verket. Men du, får jag fråga dig. När det gäller att då få arbetstillstånd... Eh, eh, du får uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare. Ja. Söker man det från utlandet eller åker man först till Sverige och sen Nej, söker men man, ska, man söker det från utlandet men, och det är den primära personen som gör det i familjen. Ja. Och då och, ska man ha ett jobb ordnat redan? Då ska man innan. ha ett jobb ordnat men man kan också söka det inifrån Sverige om man har fått en visering och man har... En inbjudan utan någon arbetsgivare. Och det där vet man inte. DN skrev 2010: 10 lökhackare till gatuköket i kista så att säga. De bjuder in. Ja, och, men och det, är det är ju en uppenbar risk ja, med tanke på värdet av att få bosättas i Sverige. Ja, men det är klart att det är. Så, så, så kan man väl till och med jobba gratis för att få, få, den här, få det här tillståndet? Ja, och det är ju det. Kritiken mot den här lagen var ju också det att man, man kunde bli väldigt eh, utnyttjad av arbetsgivare av den här skälet att man, man, man sålde arbetstillstånd, minns jag i, i Ryssland, 30 000 för, för ett arbetstillstånd och komma till Sverige. En möjlighet att när arbetstillståndet går ut eller om man har skäl för att man kan söka asyl. så att det, var, det var liksom eh... Du kan börja med ett arbetstillstånd och sen söka asyl. Ja just det, det kan du göra. Och, och, eh, det, det fanns massa olika... Man, man, man... Man kritiserade lagen och dels för att utnyttja människor, men också blivit kryphål i asyl. Och dessutom att det satte geschäft i svung över hela världen att man kunde sälja arbetstillstånd och man kunde men ha. Är inte det ja, men inte är självklart när man börjar med en sån här ja. lag att värdet av att få bosätta sig i Sverige och åtnjuta olika förmåner är så stort så att människor är beredda att betala för det. Ja men det perspektivet har ju inte våra politiker och våra myndigheter ja men de har inte gått ut med det och även om de fattar det på något sätt så andas det här liksom en slags öppenhet och globalism. Att det här är någonting som kommer göra vårt land rikare. Det vet du väl alla myter som har härskat i alla år. Finns det några segrar? Vi, vi pratade tidigare om åtstramningsmyten. Den första myten som fanns var ju liksom myten om att alla var flyktingar. Så var det bara, visade sig, en bråkdel av dem som var flyktingar i det. FN lag i kom ju med en rapport om, för ganska kort tid sedan. Den sa att. 3 procent av eh, migranterna till Europa var flyktingar. Ja, ja det, det, det har funnits massa olika siffror om det där. Idag är de betydligt mer som, får asyl, som i Sverige som blir får flyktingstatus. Men historiskt sett så har det varit, tror jag, jag räknar ut det för ett tag sedan 17 procent eller något sånt här sedan 1980. Men det var den första myten. Sen var nästa myten om att de skulle försörja oss och rädda pensionen och att det var ett kompetensregn som kom och så. Och det visade sig när man tittar på hela utom utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen sen sen 2009 när det börjar gå, att det är det, den största gruppen är de som, har, som är outbildade eller som inte har några speciell, speciella kvalifikationer. Sen finns det en hel del som har det också. Va? Så att mm. det, det, det är en brokig grupp. Men det är klart att det här, det här på något sätt öppnar upp alltihopa. Men då är det så här att eh, Anders Danielsson som var... Eh, Generaldirektör för Migrationsverket sa på en presskonferens om arbetskraftsinvandring att vi sadlar om från kontroll till service. Det handlar inte om vilka migranter vi vill ha utan om vilka migranter vi kan få. Och det tycker jag är ett så belysande uttalande för hur nästan aktivistiska våra myndigheter har varit och Dan som sa som var chef innan där, att jag kommer aldrig bli besviken över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd. Så fokuset har ju inte varit på det du säger, att man ser att det fanns massa kryphål och massa vägar att utnyttja. Och, och naturligtvis man från en, en tillvaro i tredje världen där man inte har en bråkdel av den välfärd som vi har och kommer i åtnjutande av det. Det är ju inte det perspektiv våra myndigheter har haft. De har väl inte haft något nationellt perspektiv att det här handlar om i första hand liksom att att skydda vårt land och ta in den kompetens som verkligen behövs. Men det visar ju det här och överhuvudtaget. Jag vill inte påstå att arbetskraftsinvandrare är utanför EU på en sätt i största allmänhet är bedragare. Det är inte det jag säger på något sätt. Men det finns ju, det finns ju så att säga, en slags bristande kontroll där. Och att vi inte heller vet när människor inte får förlängda arbetstillstånd var de tar vägen någonstans. Mm.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 Vad, vad, vad är dina viktigaste slutsatser? Alltså det är en rätt surrealistisk obehaglig känsla, en, en overkligsk känsla för jag tycker att hela all de här statistiken och siffrorna som vi har jobbat med. Speglas ju inte någonstans i det offentliga samtalet. Vi, vi, vi har liksom en separat värld där vi. Många av oss känner till det här men vi får inte ut det till den stora allmänheten utan där tror man liksom att nej, men nu är det ordning på torpet och, och vi har en stramare politik och EU är bra som för oss. Det kommer ju också en undersökning på idag. Va? Så att det, det, det, är en, det är en ganska obehaglig känsla tycker jag. Varför får vi inte veta riktigt vad som händer med vårt land? Det blir ju det för att jag menar. Man behöver, ju, man behöver ju tydlig och renodlad kunskap för att fatta sådana här saker. Mm. Och, och när dessutom vi har en journalistkår som, som liksom inte äh, tar tag i det här och gräver i det här och problematiserar det här så, så, så blir det ju en slags känsla av att ja, men, vi håller ju på att förlora kontroll över vårt land. För att du, du sa du får en ovärlighetskänsla. och... Å ena sidan då så har vi våra beslutsfattare som säger vi har stramat åt och, och vi har EUs miniminivå. Mm. Men det du har visat här i, i dina siffror det är att det inte är alls så. Vi har då tio gånger så många uppehållstillstånd och asylsökanden som exempelvis Danmark mer än tio gånger. Ena verklighetsbeskrivningen är att vi, vi ligger på någon miniminivå. Jag skulle tro att går vi frågar folk så säger de att nu har vi stängt gränserna. Å andra sidan så kan du se i alla siffror som du får fram så är det precis tvärtom. Mm. Jag ser ju ett land som väldigt mycket har ett självskadebeteende tycker jag. Det är den känslan du får när du gräver fram de här siffrorna. Du ser hur migrationen ser ut, du ser hur förändringen av Sverige är. Mm. och du ser att det, det, det här är något slags självmordsbeteende för, det, för, för Sverige. Ja, jag tycker det är för, för välfärdssamhället som vi har lärt känna det i alla fall alltså. Mm. Eftersom de här människorna som kommer hit det är ju tydligt så att en väldigt stor del, en, en klar majoritet av dem kommer vi att försörja under lång tid och det är inkompatibla kulturella värderingar och det är, det är liksom den inhemska befolkningen får stå tillbaka i allting liksom när det gäller välfärd för det är någon som måste betala så enkelt är det. Man pratar inte om det. Mm. Det, det finns en sak som jag tänker på. För i dina siffror så visar du hur Sverige förändras och det förändras snabbt. Mm. Men sen finns det då dessutom en gråzon som det vill säga massa saker som man inte har statistik på. Mm. Folk som går under jorden, folk som är här illegalt och så vidare. Mm. Och när man går ut och tittar på gatorna så kan man ju se att Sverige förändras väldigt snabbt ja. och när vi åker tåg och bussar och så, så kan det vara så att vi känner inte känner igen oss överhuvudtaget. Ja. Och sen så har vi då våra beslutsfattare som säger att vi har stängt, vi har stramat åt, allting är som det alltid har varit. Tror du att liksom, hur, vad händer oss de människorna nu i samhället som får de här två olika bilderna vilken bild tror de på? Nej men jag tror att man blir en främling i sitt eget land. Alltså det att många man upplever det är väl det som 70-talet pratar om alienation men det här är väl verkligen något sånt att man, man blir främmande för sitt eget land och speciellt också när det här skär så djupt inom familjer, inom äktenskap, inom arbetsgrupper överhuvudtaget. Alltså. De som, som då ser den här utvecklingen och är oroade, de får problem. Medan de ja. som tror på makthavarna och inte ser vad som händer, de, de har då en annan bild. Ja, men den ungerska författaren Imre Kertész som var en förintesöverlevare, han skrev att det, det är helt omöjligt. Vanlig anständighet kräver att, att man inte kan säga som det är om man ska delta i det offentliga livet. Men nu har ju du, i de siffrorna som, som vi får se här, så har ju du försökt visa på, på verkligheten utifrån statistik och fakta. Upplever du att, att man inte vill höra det och att man vill tysta det och att man egentligen inte skulle... Vill att du sa de här sakerna? Ja, alltså på något sätt att fakta när de börjar krossa en egen världsbild då är fakta obekväma och ovälkomna. Va? Men om vi nu tänker våra tittare här som går ut på stan och känner att det här har förvandlats väldigt snabbt till någonting som man knappt känner igen. Tror du att de tänker att det här ska gå över att, att eftersom våra makthavare säger att det inte är så här? Så, så tänker man så att det här är bara någonting tillfälligt. Eller, eller hur tror du att de förklarar det här för sig själva? Alltså människan är ju ett konstigt djur på det där sättet som har förnekelsemekanismerna är ju väldigt starka man har ju liksom, människan kan förneka bra mycket av det som sker även mitt framför näsan på dem. Och sen om det inte finns några om det inte finns några fora där man kan ventilera sin oro i det, det tror jag är ju, det är ju liksom psykisk ohälsa att inte kunna få göra det, att gå omkring och uppleva att verkligheten är något annat än vad man talar blir omtalad och att den egna livserfarenheten diskvalificeras. Mm. Det, är ju, det är ju, tycker jag, är psykisk misshandel av folk. Och är ju, det många som känner så, tror du? Ja, det tror jag. det ja. tror jag Och jag tror att eh, väldigt många har, vet inte hur de ska hantera det för att de har liksom inte verktygen. Alltså det är ju ändå fakta och kunskap som är verktyg. Mm. Och... Eh, det kan man ju se på alla de här olyckliga pensionärerna som skriver rasistiska grejer på bloggar. Alltså, de har inte kunskapen, de har, men de är desperata, och förtvivlade och, och, och förbannade. Och så, där. Och, och så tar det sig den och så, utvecklingen och sen blir de straffade utan myndigheterna och hets mot folk Ja, det var någon som men... fick fängelsestraff ja, tror jag, för inte ja. så länge sedan. Hon hade blivit överfallen. och uttalat sig då på sociala medier. Mm. Men, men det du säger att, att en orsak till att folk kan känna den här, ett slags främlingskap då, det är att de inte tycker att de har någon att prata med om de här sakerna. Eh, men nu finns det ju väldigt mycket sos, eh, sociala nätverk och grupper på Facebook och sådär. Där man diskuterar de här sakerna. Ja men tänk dig själv att du är en äldre svensk som är i min ålder eller äldre än vad jag ju Många av dem är inte med på Facebook. De är inte, det är inte internetvärlden som är primär för dem. Alltså. Mm. Utan, och jag, och jag, jag tycker särskilt eh, ska jag säga, synd om de äldre svenskarna som har byggt upp det här landet och ser det förvandlas till något helt annat. Och som inte... Som inte då känner att de kan göra sin röst hörd i några fora, alltså det, det är inte så lätt faktiskt. Och den här stigmatiseringen och uthängningen, jag tänkte på nu senast, det var inte så länge sedan Löfven sa att han ska prata med alla partiledare utom Jimmy Åkesson. Alltså det här att utestängandet, mobbandet, det har blivit någonting som man nästan skryter med. Ja, att det finns på högsta samhällsnivå också. Vad sänder det för några signaler till vanliga människor när våra politiker beter sig så? Ja, men Det här är ju ett parti som har över en miljon röster bakom ryggen ändå. Mm. Ja, tack för den här informationen. Tack ska du Tack ska du själv. Tack. Du bidrar enklast genom Swish.